Бідний чоловік, йому знову доведеться вибирати. Ви, думаєте, його більше привабить блиск лаку на ваших чудових нігтиках, навіть якщо лак зберегів сени? Та побий мене кицькою лапкою. Його ласий тренований зір яструбом упаде на білосніжні вершини, ще не баченого а значить непідкореного, як сніги, кіліманджаро торта. Ви, звичайно, думаєте, що то лише принадна назва і моя вигадка – дамські пальчики. Аж зовсім ні. Подивіться на свій мізинний пальчик і не забудьте подивитись на кожен пальчик, випечений за моїм рецептом. Але перед приготуванням цього торта не забудьте ввімкнути легку музику. Саксофон, наприклад. Я дуже люблю саксофон. Його звуки дають великий простір для імпровізації. І хоча понад усе я люблю ще й кулінарні імпровізи, усе ж застерігаю, боронь Боже, вас імпровізувати із рецептом цього торта. Інакше вийдуть не пальчики, а тещин язик. Знаєте, є такий вазон, пласки листя якого якраз відповідає суті тещеного язика. «Глядіть мені! Не перелякайте, обранця, натяком невдалої форми торта, близькою перспективою зустрічі з тещиним язиком, а не вашими мізинчиками. Отже, дамські пальчики. Беремо кастрюлю, Наливаємо півтори склянки води. Додаємо 150 грамів коров'ячого масла. Коли маса закипає, додаємо півтори склянки муки. Добре розмішуємо і знімаємо з вогню. Чекаємо, поки вистигне. Тоді поступово вливаємо шестеро яєць. Через кулінарний шприц або дірочку у поліетиленовому мішечкові, на деко витискаємо тісто довжиною якраз з ваш мізинець чи указівний палець. Того залежить головним чином від того, як ви налаштовані на майбутнє із своїм обранцем, манити його мізинчиком чи вказувати указівним пальцем. Отже, на холодне деко, змащене смальцем, Витискаємо тісто у вигляді пальчиків і печемо у не дуже гарячій духовці. Ого! Скільки тих пальчиків набралося! Окремо робимо крем. Раджу вам сметани не шкодувати, бо пальчики добре вбирають крем. І якщо економити сметану, торт може вийти сухим. А це, перепрошую, все одно що суха шкіра жіночої руки. Отже, сметану 3-4 склянки змішуємо з двома склянками цукрової пудри. На середину тортівниці кладемо пляшку шампанського знизу на третину обгорнуту фольгою. А навколо пляшки робимо гірку спальчиків, обкачених у кремі. Хочу вам сказати, що білий колір торта. Зверху кремище можна посипати білою кокосовою стружкою. Якнайкраще пасує до урочистості вашої першої спільної трапези. І ще хочу сказати, що від солодкості крему і довжини печених пальчиків прямо залежатиме черговість смакування тортом і обціловування кожного вашого пальчика вашим візавію. Не думаю, що ви не хотіли сьогодні відчути себе королевою. Повірте, моя порада почати спільне солодке життя дамськими пальчиками обернеться вам сторицею. Тільки відмовтеся від лінощів. У справі завоювання чоловіка вони найбільший ворог. Хай вас не введуть в оману ваші палаючі щічки і блискучі очі. Він, звичайно, все це помітить, але ж ви не забули, що сьогодні банкет плоті і шлунка? О, це мені дуже знайоме, лінощі. Любовна жага породжує небачену тілесну лінь. Отак лежати б на Софі